Med att ut Kommer här radion Nord lys, lys, lyssna För ett nöje i den jord Därför hör på radion, Nord Lys, lys, lyssna Tygnet runt i dyr är det bästa. Den musik som gillar saken plästa Så välkommen hit.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 Fuktigt och kallt och otrevligt. Ruskväder riktigt tycker jag. Men det är procentgrad i alla fall. Och det är en lågtryck i 950 hectopascal ungefär. Och jag hade släks ett, ett, ett telefonväxter Jag tackar för ett schema. Fick jag på en nuvistorförstärkare med två... Nivisto rör en förstärkare från en förening och så vidare. De gör sådana experiment med radio och fortfarande. Nivisto var ju alldeles nytt på 60-talet och så. Men vi kan säga att vi typ efter telefonväxterit nu. Vi 80 f och jag hoppas att jag hörs så i samma mikrofon som förra gången. Jag ska prova den andra igen sen, men jag tror det är, då blir det väl en lättare djurundgång här inne. Ja, jag är alltid glad för när jag får lite äh, svar utifrån lyssnare som har lyssnat på det här programmet. Och så. Men det händer ingenting på Plötsiro 22, 18, äh, 79 äh, tyvärr. Men därför drar jag det, det, jag ska jag dra det en gång till i slutet av programmet. Det, det konstiga var att det kom väl regelbundet bra länge sedan jag blev sjuk. Och när jag var på försvann det prompt allting. Eh, inkomstläder Ja, det var väl det. Jag vet inte vad som gick ut eh, eh, när jag var borta i Gunnars program och sånt. så hände ju då över eh, efter... Eh, internet och det så att jag vet inte så väl alltså. <skratt> så vill jag skulle gärna vilja ha inspelningar e så att jag så vad som jag förekom. 81 000 och ni ser radion på det är som vanligt. Det är alltså det att prata. Och nu är det mörkt och det är fortfarande men det har blivit lite ljusare själva och lite bättre. Eh, det är och så i alla fall. Eh, det är i alla fall en puffskörd. Vi halkade och ramlade på trappan här uppe i, i, idag så Det var inte vidare roligt. Det var naturligtvis flyttar ner sopor och sånt. Eh, och, och så. Det var eh, halkigt. Eh, ingen skottar i min trappa. Hjälp mig utan att ha is där. Men jag ska spela ändå åt. Kortpass. Högre kyrkans förstärkare kanske jag nämnde i början, men ni visste rör, röra. är bra kommunikationsmottagare och så det var en nyhet för det vanligaste en dubbeltriod där i 88cc eller liknande som använder som förförsärkare och de brukar bli ut som ordentligt bra mottagare med, med en kaskådkopplad förstärkaringång det, vet, det har jag här också använt mig av en hel del och det är mycket ty tystare för brus de är vanliga med transisorer, brus det är enormt i PR-stationer, annat, men mycket störningar ligger i husarna också. Det blir så många. Det ligger som en husmassa i Stockholm men det är inte speciellt roligt, måste jag säga. Jag väntar på någon, ringer på 30-40-90. Då får vi spela lite mer musik längre fram, men det är bättre om vi kan göra lite radioprogram här, prata lite och sånt. Och nu blir det lugnt och skönt. i där får inga avsked som på somrarna och sånt. <hör> Utan man kan ta det lugnt vad som jord som antenner och sånt. som kan som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som Ja, men fortsätt ska ha det här krångligt med halsen. Det är inte bra när man ska prata i radio, tycker jag. Jag hoppas att eh, jag kan få någon att komma hit också som kan hjälpa till och titta i och prata i radion. Eh, det, det, det är konstigt att det ska vara så, så eh, det, det tyst allting och folk inte vågar ringa privat. Det vore bättre det är för... Om man ringde privat någon gång också, det, det, det, sköt, det är inte alltid det kan sända ut i radio. ...samtalen, det går inte alla gånger. Det är inte lämpligt, så därför... ...det, var det bra om privata lyssnare hörde av sig. De som inte är intresserade av att prata i telefonväxter i radion. en kort paus och så kommer det låt till. Den där var nog den gick det. Den svängde det om. Det var nog på Radio Luxemburg och sånt. Den kördes mycket på eh, länge sedan 50-60-talet och så vidare. Ja, det är väl att man inte bryter lårbenshalsen så många gånger som är rasat som kulder i alla fall. Det är en att det ska kunna hända också, men det, det är hådligt faktiskt. så att det så riktigt ordentligt många gånger eh, och så. Och det beror väl på att när jag fick hormontabletter för så tror jag att benen kroppen var starkare. Det ska vissa gjort att de blev starkare så det är minst all som fanns då och sa. Men nu kan jag inte få några no mediciner alls och det är bedrövligt alltså. Men det är bättre att vara hemma än att på det hemska sjukhuset. Det var ingen roligt att vara där. Eh, när patienter som var närmast döende låg där och, och, och jag sig och skulle ha albedon och hade eh, nya blöjor och allt möjligt hela tiden där hörde man och, och så vidare <går> och ringde på sköterskor och, och det, det, det där behöver man inte med om och jag vill ha tillgång till radio, kortvågsradion och det och så. Det heter 6 c 4 eller där eh, nu visst ska jag väl eh, nämna för in, intresserade, det kan jag säga upp det, det är en teriode och, och kopplar man två stycken i sådana i kaskolkoppling så kan jag tro att det blir en utmärksförstärkare. För Han hade betydligt gjort en sån eh, högskönsförstärkare och kan förbättra kortvågen betydligt så man kan ha en sån ingång mot sagare. Det tror jag säkert. Passa på nu. Ringmjön är öppet och så vidare. Och så och gått om tid än så länge. Ja, vi, vi får se här hur det blir. Det är skönt när det går sommar i alla fall. Och, och, och fint och bäder och så vidare. Ja, vi spelar ändå en kort pass. the demon blowing his top fire in his eyes And smoke from his head you gotta be real cool to hear the words he said he did that He come demon, me in a soul for the one he loved so he had them on his mind Cause the demon let him go he gone run through the world till he understand his pain somebody help him get the demon home again he did that. She finally got across to the crazy little demon that a woman still a boss. Down in the valley on the funky hill rock, you can still hear the demon bawling and stop beating up. up, up, up. Night, boy, in afternoon, He made leap, year, jump over the moon. 4 th of July, he put in May. He told this morning, boy, back yesterday, he did a mother Jag tycker konditionerna på mellanvåg och kortvåg är på sista månaden. Det blir bättre sen kanske. Och på mellanvåg och sånt. Jag lyssnar ju efter eh, holländska stationer och med känsliga mottagare och sånt. Det My upp mycket sånt. Roligt privat i alla fall. Eh, men man måste vara känsliga mottagare och lite störnig. Det är väldigt fint här ute, särskilt på nätterna när eh, folk har slängt av TV-apparater och datorer och allting sånt. Då, då blir det ganska lugnt och fint med lågenergilampor kan störa också. Så det är inte roligt att sådana kommer till bruk. I alla fall inte de där som innehåller kvicksilver och liknande. Jag väntar fortfarande på att någon ska ringa till 1100. E och så... Och det har ni själva lyssnat på utlandet, någonting jag tycker här i Stockholm skulle vara någonting jag har fått utifrån andra adresser ut i landet och det förut, men här är, verkar det dåligt intresse. Det fanns ju mycket DX-klubbar som skulle lyssna rapporter till radiostationer och fick QSL-kort och allt möjligt, jag, ska, jag hoppas att någon använder sig, telegrafi fortfarande på kort våg också. Uh, jag hade tänkt väl kanske sätta igång Vi uh, kör lite på söndagar, eftermiddagar uh, med telegrafi för uh, det frästar ju inte på min röst utan jag kan ju använda telegrafnyckel och det är betydligt bättre uh, då för det. Ja, jag tänker konstigt så tyst så... Och alla grannar är tydligen, antingen sitter de och tittar på tv eller... Uh, ute på landet verkar som en del de av de sommarställen som de ibland åker ut och tittar till och så vidare. Ja, vi får då spela en till. Kort pass. For me, it's true and never seemed so right before I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone The perfume fills my head, the stars get red and overnight. Kvinsförsäkrare rör rätt i korthåll <går> så <går> tar var för i världen ingångsrikt olika slag. Och det, det var väl <går> mer eller mindre bra beroende på vilken rör man valt. Ett vanligt rör som 6a, ac 7 och, och så vidare. Och sen kom det en, antingen ett blandat rör efter eller ett, en, en sån här hur känns pentod till och de var så känsliga de mottagarna och och, och lyssnade mycket på, på kortvåg med utav dexar och sånt, många radioapparater var väldigt välgjorda på det viset och gick väldigt bra och mycket därför kanske när radio var så populär i början de, de, de första radioapparaterna med, med FN-band, vad tyder det rätt känsliga beroende på att... Och så var FN-säljaren inte så starka i början. Och det också. Jag väntar fortfarande på att någon ringer. 81-21-0, nu ser radion på. Och jag är alltid intresserad av om det är några särskilda lyssnar-rapporter eller någonting sånt. Det Något intressant som har hörts. <laughs> Man lyssnar ju ofta på kortsvågsbanden och så vidare och det förekommer ju både bra och så, så, så, så, så, saker som är svåra att identifiera men det är väl privata, mer eller minda amatörmässiga sändare som stärkas när de kommer igång är ut som ordentlig modellering så det som är inget dåligt på mellanvåg och kortvåg och sånt om det är bra sändare, det märker man, det, det låter sur rent bra. Ja, vi får väl spela en låt till så det släcker. Nu har vi snart hållit på i en timme igen. gånger i början på 60-talet så redan minns äh, Men det var ingen där radionord låt längst. Utan det var någonting annat. Jag väntade på att det är någon som ringer. 81-2100. Jag vet inte om det är särskilt i eller... TV-program just nu som intresserar mera och så vidare. Det finns ju så mycket på internet och allt möjligt. Jag tror inte det är Gunnars program som tar alla lyssnare. Det är både sådligt med så mycket politik och tråkigt tycker jag. Och kalpsstrypar och annat underligt. <laughs> Men vi får se. Det visar sig så småningom. Ja, Jag hoppas att bilarna är försiktig och kör här på gatan. Det har håll på det sättet. Den är fortfarande. Den är inte tilltinnat bort alldeles nu. En Och Jag har velat lite mer musik och sånt så det blir repris som förra gången. mycket Men det beror mycket på att jag känner lite omskakad när det släpps ner från trappan och så vidare. Lyckas somma upp igen det är ett elände med svaga ben jag förstår inte det här många äldre får ju dåliga muskler i kroppen och så vidare och så kan man inte kunna få hormoner utan det är alla möjliga bortsförklaringar det har vi fått tidigare jag har tydligen dragits med sånt här problem redan jag var barn men det gick över faktiskt under, efter puberteten var det betydligt bättre men det kom ju tillbaka sen sakta men säkert och jag fick ju tabletter för det där men sen gick det läkaren bort när jag var 87 år och då sen har det varit stopp det var inte alls samma medicin skulle skrivas ut det var inte bra någonting, de har olika åsikter om vilka mediciner det ska vara, de, de olika läkare har haft. Och, eh, jag får söka någon privatläkare också kanske, för det är i bara tio minuter man får prata om. Eh, och sen ska nästa patient in och det räcker inte till många gånger. Ja, det är märkligt det här att det är så tyst på eh, telefon idag. Jag vet inte vad det är, om det är ett stort sportevenemang på tv eller någonting. Det brukar ju dra mycket folk det är ju för att de har ju helt panikslagna delen av stort sportevenemang och, och tv gick sönder för Nu är det svårt att ens få dem reparerade överhuvudtaget. eller åka ut för en, en, en, en ny tv som har gått sönder och, och den, kastar bort den, tycker de. Det, det, går, det måste ju finnas. Finns det någon tv-reparatör så ringer hit och säger om man kan våta sig dagen så där. Det är ju bra att veta också. Ja, vi, det, vi får spela en låt till. Förut, men det, den är ganska rolig så där, för det kan det gärna gå igen eftersom det var svårt att plocka fram lämpliga låtlar idag tyckte jag när det ramlats och så vidare strax före. Det var inte roligt men det är att man klarar sig så pass bra i alla fall, inte får halsen i sex eller något annat så allvarligt. Ja, metatabletter och ångmaskiner. Det var mycket vanligt på 40-talet och 50-talet när jag bodde allting bland barnen och så vidare. De hade dem, de där och de lekte med, kommer jag ihåg så väl. Alltså, det, det var något som var populärt på den tiden eftersom det var inte, då fanns det ingen tv där det var i eller Nå, no, eh, bara ett program, eh, program ett på radio och det var alltså för att lyssna för barnens brevlåter, Sven Gärling och annat gjorde folk. Ja, nu kanske det kommer ett samtal. Ja. Hallå? Ja, det Hörru, du, jag upplevde att du pratade om din televisionsapparat som inte du kunde reparera. Ja, jag vill ha en rep kompetent reparatör som ringer mig om man kan åta sig lagade därför verkar det verkar omöjligt eftersom det blir mycket svårare att laga nu sen isikretsar kommer. Alltså. Ja, är det, jag misstänker det du förklarar för mig att det är nog högspänningsenheten som har gått så det lönar sig inte. Det är kanske dags att köpa en ny tv då. Ja, men jag lagade många med högspänningsenheter på rörtiden. Betyder, ja, men det var, du har ja, det var då master. det, men det, det, det är ju moderna grejer, en Nu vet jag inte om det är en platt tv du har var vad är det Nej, det är en sådär eh, tjock tv. Uh, extra, extra vid skäl stor skärm. Ja, som sådant där, ja, ja. Men, varför, Men är det det Va? varför är det ingen som ringer idag då? Varför är det ingen som ringer idag? Det är dåligt med det är ett telefonsamtal. Jag vet inte, jag ingen aning om vad som pågår Här jag har ingen programtid att kolla. så och jag rasade omkull här så jag kände jag lite omtumrad när jag skulle göra ordning i programmet här. Ja, det var tur att du inte gjorde illa det. Det var tyvärr det. Nej, nej. Det, gick, det har gått bra alla gånger förut. Men det, det har inte varit roligt och liggande att vänta på att någon skulle ta upp mig. Jag kunde inte resa mig förut. Men den här gången lyckades jag ta mig upp säkert att det fanns det räcke på trappan också. Så jag men nej du, de har pratat tv Du säger så här till mig att du har lagat Högspänningsenheten på andra tv Varför kan du inte laga den tv du har nu förutom? Nej det, det finns inte i här delar Jag tror inte att det går ens att få tag på Det var förr i tiden fanns en köpman i högspänningsen somator. Det fanns en firma på Bondegatan eh, Som jag gick och köpte eh, på. Det var eh, mycket rimliga priser Det gick ganska snabbt Jag vet att det var efter två timmar hade det också reparerat tvn. Ja, men kan du inte ta delar från den gammal tv och sätta upp den där då? Nej, det är, det är helt andra grejer. Det rör tv och det är analog television. Ja, men är det är det analog. Det, högspänningsenheten är väl inte analog eller digital. Du kan väl ta högspänningsenheten är en tv och sätta upp den Nej, andra? Nej, den, den passar inte. Det är helt andra data på eh, eh, motstånd och så vidare på dem numera. De, ja. är, det är också en transistor eller ic som driver den ja. Och, och, och det, det ser ju på ett helt annat sätt nu. Det nu, eh, har de med att och får inte tala om det är eller tv Det jag nog inte kunna laga alls heller. Ja, jag vet inte. Jag förstår mig inte på dig och dina grejer. Jag begriper inte att du inte kan få en TV-lagad. Det är för mig en gåta, förstår du. att det... Ja, men när de bara säger kasta ut den där. Ja, jag skulle försöka, och, och det skulle kosta så mycket, så det är bättre att köpa en ny. Ja, och det. Är ingen orkar ju uh, köra hit en tv åpen, det måste jag transportera en själv, uh, sa en också. Ja, så, ja men det, det är klart att man måste ha bil och den grejen. Ja, grej då. jag har ju inte bil. har du gjort den då? Jag har aldrig haft någon bil, det hade aldrig funnits pengar, jag har alltid varit så fattig. Oj då, jaha. No. Uh, När man tänker på lektioner kan man inte köra bil heller. vad sa du? När man inte får lektioner i, i, på ursäktighetssättning i en bilskola så går det ju inte det. Nej, men nej, det är klart. bara måste lära sig att köra bil, det är klart. Ja, ja, ja, det är klart. Ja, annars blir man en trafikfara och dessutom går man inför det senare <laughs> polisen när det inte finns någon körkort. Alltså, det är inget körkort, nej. Nej, hur nej, det inte... kunna, du, du vet, fått det när jag talade om att jag hade med bilskola? Bilskola? Ja, det kallas för, för det eller körlektioner. Ja, det. Det, det, det fanns ju filmer som eh, ordnade det eller som mm. hade bilar och så vidare. Ja. Ja, nu är det ingen del för det att ta kökord när du är så pass gammal, nu går det Nej, nu har jag för dåliga ögon när man försämras när äh, det är sån här ständning. Men jag tror i alla fall att du skulle kunna byta sig till ett annat högspänningsdel från en gammal tv, du har det. Ja, den går inte i den här. Då måste man bygga om allt då, och den passar inte ihop sen när äh, det är digital sändning idag. Det är ja, men det är ju, i, den, i, inte digital ihop. Högspänningsdelen är väl inte digital i alla fall? Nu men, får nej, det är, det. Inte, men det är inte bara den. Det, det, det, det, det är ju en, en avböjningsspole på bildrörshalsen på den gamla apparaten Du det måste stämma om avböjningen ska bli riktig bild. Jaha, ja. Det är en stor spole där på halsen också som mm. gav magnetfält in i bildrörelsen som är hur jag ska beskriva det. Ja, ja. när ska du köpa en ny tv då? Det vet jag. Inte. Det beror på när jag, kan, när jag kan få en hemtransporterad och en ordentlig garanti. Och någon, eh, jag vill ha eh, garanti för att de ska kunna reparera den en dag. Inte bara att de bara ska hålla tre år, som någon sa i ja, är så dåligt för tre år! Ja, de sa ju det. De ja. ville ju helst ha det så tydligen för att folk ska vara såg att köpa nya. Ja, engångsteor har jag hört det finns, men det är ju... Ja, det är ju ingen vidare. Nej, det är så det duktigt. Finns det hade ju ett lämnasium. Ja. Det var en så där på sådana sån här display, grå display ja. visar och. Och jag drog och så batteriet slut och då försökte jag byta det sen och det gick inte att byta batteri för det nya batteriet gjorde bara att det var en svart prick i mitten och det var någon som sa där att det går inte, det är ingångslock och, det är, och att det är inprogrammet, dataprogrammet som eh, försvann när batteriet var slut. Är det ingen lyssnare som kan hjälpa det laga den där tv-en? De här radioamateurer du har radio-nordfolk och gud vänta. Men det är det, att man kan inte ringa ur hela landets huvud som helst, det, det, det, bara om är, när, när, när det är i Stockholm så kan det återhålla Ja fan, jag är ta upp en tv-ringare. Det, det är ingen raket där för att laga upp den där tvn, tycker jag. Ja, du kan ju försöka. Om du ja, jag är ingen tv-repratör. Nej, nej det, det, det, det, det förstår jag. Det, det gäller att kunna läsa kopplingsschema på en tv. Ja, jag har ju aldrig hållit på med tv och radio, det har jag aldrig hållit på med. Nej, man måste kunna läsa kopplingsschema ja. och kunna pussa av reservdelar och, och det svåra är ju det dela den där nya när du kan en, i säkerheten med 40 anslutningar som gör specialverktyg för att kunna löda upp alla 40 på en gång, annars, ja. annars förstår man den Ja, det är bättre att köpa nytt, tycker jag Ja, men det, det, det, är, det är roligt för de som inte har pengar, gamla pensionärer och så vidare. Nej, det, är, det, det håller jag med om. Det är inte roligt. Det är Ja, men de blir så pass fattig. Eller, ja, det är Han bara för rika var... människor, förstår du, Det är inte för fattiglappar. Ja, men det, det ska inte vara så. Det är jo, det är det, det, gör... det är det de tycker. Licensen är så dyrt, man har inte råd att betala att ha tv snart. Rättare. Man får säga upp tv-licensen och utan tv, tycker jag. Ja, men... Det går, det, det, det, det spårar de för senare om man har tv. Ja, men man, ser de det, så det så finns det en tv hemma, då kan de inte ta något betalt, förstår du? Det är bara att konstatera, här finns ingen televisionsapparat. Nej, men står apparaten på och sänder Ja, då, en ja. Men, ja, men, ja. men det var ju ingen tv igång, du kan väl inte Nej, betala något? Nej, det går inte, den har bra skatt ihop, så, det händer ingenting om man försöker sätta igång den. Nej, det är problem. det har problem. Du får vi och pengar till en tv. Det tycker jag. Ja, det är det, det Är värst. det är ingen lyssnare som kan skänka en tv då? Det en gammal jag tv åter som fungerar. Jag kan inte ens lyfta upp den där så. Nej, men de får hjälpa dig. Lyfta upp tvn åt ja, dig. ingen lösning som en tv som kan skänka till Gior. De vill inte ja. säga att de måste få skämt hem själv. Och, ja, jag. men nej, de kan väl ha en åt det och skänka en tv och så blir du glad. Ja. ja, men jag vill inte ha honom. Jag, jag har mycket gamla apparater i källan. Det är det gamla analoga systemet. Så går det inte så här att köra på digitala. <går> ja, ja. Då vet jag Du, du får är lämna över djuret till någon annan så kan vi inga prata tycker jag. Hej då. Ja, då, hej Ja, de skulle åtminstone ha analoga och digitala sändningar parallellt tycker jag så de som har gamla analoga TV-apparater kan använda dem så länge som det går i alla fall att göra det. Men det, det, det, det är väl för att spara ström, det är väl alla dessa åtgärder för att spara på elström, jag förstår inte att det ska vara så omöjligt Det elektriska numera också att det ska sparas, dammsugare måste ha mindre effekt, lampor, allting, alltså det, det man besvarar ju för elströmmen i alla fall, även om det går lite mer Ja nu får vi en signal till bara så. Hallå? Hallå Ja Ja hejsan jag ska tala om för den som är dansig. Jag ska åka upp till Värmde Hembygdsgård nu och dansa folkdans till klockan tolv. Jaha, ja, nu är det en sån där mobiltelefon i här. Hur kan du se det? Jo, instrument allting, slår bakut och allting står bakåt. Ja. Det är gjort för det gamla systemet med vanliga telefoner. Ja, det låter i alla fall bra för mig. Ja, det gickar det och det låter konstigt här i huvudet. Ja, ja, jag ska bara ta om det, att det är en, en man kan dansa där. Ja, vet du om det finns tv Du får gå till äh, Etervåg. Ja, men det, det, det var någon som sa att de finns inte kvar. Mm. Då lade de ner alldeles nyss och Jag lämnade in min där för det så länge sedan. Ja vi får se om jag kollar det i stan. Problemet är att jag kan inte transportera grejerna själv heller. Jag har ingen bil. Ja, nu börjar det här krånglar, Vad sa du? Ja, det, alltså, det är ja du är det pep. Ja du har ingen Skånegata ska ringa. Ja det vet jag ju. Det, ja, de har ju varit och kollats hos... Jag har ju varit givare på här resultatör själv förr i tiden på elektronrörstiden. Ja, men har du inte provar ringt hit då? Nej, vänta så tag, nu måste jag vända referensan. Den det är bara vanliga det ja, det brukar alltid hända kvart i att vi har bytt Det måste ju bandas när man sänder. Ja, det verkar krångligt i det. Ja, det är ju de som trycker på någon knapp igen. Byt det. Hallå? Ja. Är du kvar? Tryck ja, inte men... på någon knapp under samtalet. Så... Ja, du får slå på Etervåg. Ja, det, det har jag nog i numret tror jag. Jag kattar en gammal katalog. Ja. Men om ja. man vill göra någonting eller, det är ju problemet. De vill inte ta oss och transportera. Nej, det är ju liksom. jättedyrt alltså. Du kan köpa en ny tv idag för lika mycket för det är ingen mening att reparera gamla ja, men, jag vill inte ha en sån som bara håller i tre år som är kvaliteten är inte tillfredsställande och det erkänner de ja, men det, det, är bara... är lika dyrt, det är lika dyrt att köpa en som att reparera en ja tyvärr det ska inte vara så för du kan köpa en ny tv då för tusen kronor ja men då ska den bara bra kvalitet så den håller med tre år annars ja det... men det är om du köper en tv för tusen kronor då kostar det dig 300 kronor från tv och det är inte så farligt. Nej, men jag vill överhuvudtaget inte att det ska gå sönder. Det ska vara samma kvalitet. Ja, men nu är det ju inte så. Ja, utan men det, är samma kvalitet. det är mycket billigare att du ringer och beställer den från elgiganten och får den utkörd. Den kommer hem till dig och så monterar de den. Ja, om de kan det. Som ni inte säger, det ska vara antenner och allt med ett annat också. Ja, det vet jag inte. Det får du prata med dem om. Men det lönar sig i alla fall inte, om du inte har någon transport. men för att jag är van vid här korttogsavtagare som uppfyller militär standard vad gäller hållbarhet och så om jo, man har märkt man, ju det, man ju håller, det, går inte sönder, det är så bra för... Ja, nu är det Ja, hur som helst i alla fall, det är det enda jag har att säga. Alltså, den 15. Det... Den 15 februari på Folkets hus i Hallunda, då är det stora stämman, den tycker jag alla ska gå på. Vi säger så, hej då. Ja, okej, okay, hej. Jag kanske skulle sagt lite mer Hallunda ligger någonstans, jag har ingen aning om det, det kan ju lyssnare vilja veta också. 81-1300, passa på nu och ring. Jag sänder ungefär 40 minuter till. Är det någon som vet någon mer om det finns TV-reparatörer? Hallå? Ja, hej, i order ja. Jo, hörru, du, jag kan tipsa dig om att eh, det finns faktiskt en del... Eh, man behöver inte gå till elgiganten, giganten du kan gå till konkurrenten där på andra sidan, tvärs över gatan. Ja, det viktigt, och det till, du bara kommer och, att, att, att säga... Jag kan vänta, för att prata klart då. Om du går dit så kan du göra en överenskommelse så kör de hem tvn till dig och installerar den åt dig. Om jag skulle åtminstone vill att de tar den här tvn tittar efter vad det är. Ja, men de tar ju din gamla tv om du betalar dem 50 femtelapp Ja de tar bara kasta bort den där uh, en som uh, tog 700 kronor för Han kommer kom inte sitta på det. Men jag menar du kan få en hygglig tv för <här> omkring, ja under 1000 lappen. Men inte, det är inte så stor, det är ingen 40 tummar vet du. Men, men jag vill det... inte ha lite mobiltelefon tv att där kan du ju få en tv och eh, du kan också ja, för all del eh, du kan nog eh, få hjälp med att eh, de kör hem den och monterar det, eller klarar det du av själv Ja, jag vill det. att som eh, eh, kollar att den går riktigt och ja, de inte skiller på mig om det du går kan, där, i särfarten Det finns ju också begagnat att köpa, vet du Ja, inte nu längre. Det, det gjorde en kompis till mig. Han köpte för ett par år sedan en begagnad tv. Den har han fortfarande. Den ja, fick, det den, den fick han för en ströndsumma. Den måste fungera tillsammans med en digital kompis. Ja, men det gjorde den ju. Den fungerar bra. Ja, det, du det vet, här Ett tips till dig med att vi vid, vid en del så kallade stationer där man lämpar av kapitalvaror och sånt där berättade föreståndaren om att det kommer in folk som lämpar av helt nya, nästan nya tv-apparater för de ska köpa, de har haft en ett eller två år och de ska köpa en större apparat. Ja, jag vet det. Sen, så det skulle kunna stå och hämta en sån där bara. Ja, de får inte lämna ut några. Det är, det är många som har försökt ordna det åt mig på det viset. Men de får inte... Eh, Snackar du med personalen som... där och har en, sträcker fram och ger dem en, en så har en femtilapp i handen, vet du, som, som, som inte syns va? så får du en klämtare då utav honom det, det menas med att han klämmer lite extra hårt på din hand va och då tyder det på att ni har gjort en överenskommelse sen kommer han nu, sen smyger de ut med tvn till dig ja nu de nöjer sig med 50 kronor pengarna är så lite värda verkar ju eh, som folk eh, helst beslippa nästan Men hörru, eh, du, de, Georg, de är tusenlappar vill de ha. Georg, geor. Märta ringde ju in nu och erbjöd dig en tv där och till och med var så generös att eh, personer i fråga kan köra hem tvn till dig. Märta, vi erbjöd sig det. Och det tycker jag du ska nappa på. I och med att Märta ställer upp och kör till och med ja, hemapparatet. Jag... Vänta, du slipper ju allt besvär med konka och lyfta eftersom det har svårt att gå. Och att du, funktions, att du inte är självgående knappt va. Då är det ju fantastiskt generöst gjort. Så jag tycker du ska... Tackar jag till det erbjudandet. Ja, om den går på det digitala systemet. Det är, du vet, det är väldigt krångligt om man ska försöka med en ska, box och, och skartslad. Det måste finnas i tag på den gamla tv. Sitt för ja, i den gamla tvn. Nu kommer ju Märta här med en annan apparat. Och då har den gamla tvn Kan du ha i källan? Ja då, det, det går nog, det är så fullt med tv-apparat i källan för det analoga systemet så tar ja. upp en och, och sätter igång äh, tv-sändare så du, går det och jag äh, äh, tar in en videosignal från en videobandspelare du, du har ju inte, jag menar det där erbjudandet som du får det är ju fantastiskt i med tanke på att din ekonomiska ställning är ju mycket svag va, då tycker jag du Behöver inte vara arrogant och tacka nej, tacka ja till det där. Om hon lyssnar nu så tycker du ska säga ja tack till det där för det är ett bra, bra erbjudande. Steg. Där får du ju möjligheter att få lite stimulans med i och med att du kan se på tv. för att Så kan, så kan du göra ett litet break från din forskning och dina radio... Eh, Radiotekniken där ja, ett tag det är många som, som tycker det är intressant med högfrikskansförstärkare och kortmotsmottagare och sånt Jag har fått massor Jag kan inte köra allt i den här radion för det är ja. jag att det går bättre Jo ett avslut med jag vill säga så här till Kent ringde in att eh, han talar om <coughs> Värmdö nu och så vidare Jag undrar bara Kent om, är, är, har du någon är du medlem i stämman sitter du i någon form av styrelse för att du har ju tycks ju ha välja insikter när och var och hur när de här spelmansgilderna håller igång är du involverad på något vis det är vara intressant att höra och sen andra frågan spelar du själv något instrument Ja, han kan väl vänta det. tredje frågan är är du musikalisk överhuvudtaget eller pratar du bara i veder, det är det jag menar. Tack för mig, hej. Ja, ja, hej. Man kan väl ta sånt privat över telefon, inte över radion. Det tycker jag är rekommendabelt. Så att, eh, kanske man kan köra sådana där. Eh, här är meningen nu att det ska vara helst första hand i radiolaboratorier och grejer och sånt. Och eh, om det finns någon eh, som vet mer om, om de här nya tv-apparaterna men digital teknik om det överhuvudtaget går att reparera. <går> för att vad jag vet så, så är det väldigt svårt att byta en på 40 anslutningar. Det går inte med en vara en lökolv ordentligt och, och så vidare. Hur man bär sig åt med det här. Det gick bra för mig att laga allting på elektronrörstiden. och byter och motstånd och allting och sånt. Och transmatorer och annat med lättheter med lök. Kolv och nebtsång och lötsän och sånt. Och framförallt att jag fick att Det verkar ju så omöjligt mer också. Det verkar vara en militära hemligheter. Ja, vi spelar låt. Om ingen vill ringa nu med samma. And I see my baby Jag ska ta, dra plusgirot ännu en gång. 22 18 79 0 Studio Frequenta. Om ni har papper och penna på plats annars så rekommenderas ni att uh, ta fram papper och penna för den här sändningen Om det skulle vara någonting som, av intresse. Uh, men... Uh, det vore vi jätteglada om det kunde hända någonting där på Plus och För jag tycker det var konstigt. För eh, jag blev sjuk. När jag kom in på sjukhuset så, så kom det. Sen försvann det eh, helt. Eh, en sig också. Ja, det är efter den tiden när jag är på sjukhuset. Jag vet inte vad som gick ut för snack på, på internet eller någonting då. Så. Men allting, man ska rätta sig efter vad jag säger och inte vad som kommer på internet eller något annat. Därför också är det en massa lögner och allt möjligt. Hoppas jag hörs ordentligt nu. Jag får prova annan mikrofonen igen nästa gång. Typ. Ja, det är så chock varje gång man ramlar om kullen det där. Man inte, det finns ju mediciner som hjälper att hur musklerna blir det är ju säkert det är i fassen, men det är ju på recept varför allt på recept är det även ofarliga mediciner, om man jämför med vad, vad sprit och alkohol ja, det, det sups hur mycket som helst med det, I, ingen begränsning det, om folk förstör sig där, för sina njurar och lever och mager och så, här, så vidare och rökningen kan ju ställa som mikol cool och allt möjligt. Jag tror det bidrogs att Lasse gick bort också, det är en stor del. Ja, jag väntar fortfarande att någon ringer på 81-3-0-0. Nu ska radion på. Ja, en del grann, när de, det de, de hyr de, de tv-apparater har jag hört och så, det har inte jag råd med. Då kan man inte behöva hyra apparater, det är bara för att de ska kunna få en annan med samma synen om om, om den går sönder eller någonting sånt. Eller det blir något sånt problem? Ja, vi får spela en till. Om ingen ringer just nu, och till ett sätt någon har löst radien på. Ja, jag spelar ändå åt lyssna på igen de här gamla låtarna som man hörde <laughs> på 60-talet och så vidare och 50-talet och allt möjligt som jag har kört under många års sändningar här <clears throat> Ja, det är fortfarande öppet att ringa. Den där tv-en som jag har, utan verket Thompson kanske jag skulle nämna också, en sån där vitisk tv. Om någon är intresserad av att veta vad det var för apparat där. Men det gick ju fantastiskt bra. Men det gick ju, man måste ju köra med sån här digital tillsats, för att annars gick det ju inte. Men vi gjorde ju sånt digital tv. Och så måste vi ha extra antenn också, för att signalstyrkan har varit mycket sämre när det gick över till... Digital television och analog, då räckte det faktiskt i en vanlig tv med strumpstickar och så annat. En så, så bra signal, så vara jag ser överdelen. Nackamasslarna från ett fönster här också så att <i> det var ju stark signalstyrka. Och det gör ju det att FN-stationerna som fönster från Nacka går ut mycket starkt och bra och så vidare. Som jag hör här över FN-bandet ställer krav på selektiva mottagare också. Märkt på FN-bandet. De är så breda fändarna där många. Och källt någon av den här radion på. Och tänk på att använda det och numret. Om ni har... Många av er gått pengar. Så, de, så de kan inte använda dem ens. Hallå? Ja, det var Kent igen. Hallå. Hallå? Ja, du får inga pengar. Nej, jag måste prata på lite så jag får ställa in det här. Ja, ja det är olika, beroende på vad för telefon hur långa ledningar det är. Eh, annars jag kan det bli antingen så förstärkt eller alldeles för svagt. Men det är ju några stycken som ringer där Märta brukar inte skicka någon pengar. Och... Nej, nej, det har inte gjort. Jag har inte fått ett öre på... Det är snart två år sedan jag var på sjukhuset för någon lyssnare. Ja men det var ju, nu ljuger du i sådana fall, för du fick ju 50 kronor av mig förra månaden. Du fick 50 kronor av mig månaden innan. Ja men det, det finns inte på Bossirot. Ja det, I sådana fall, om jag, eftersom jag skickar pengar till dig och du säger att du inte har fått några pengar på två år. Det är Nästan två år eller? Ja men jag har ju skickat pengar flera gånger. Eh, under... Eh, de har gått till Gunnar antagligen. Nej, jag har skickat till dig studiofrekventa. Ja, det ska inte gå till Gunnars. Nej, men det går till Studio Frekventa. 22 18 79 släck. Ja, just det. 0. Eh, ja. Ja. Och i sådana fall, om jag skickade de pengarna och de har dragits från mitt konto då skulle ju de pengarna, i sådana fall om de inte har kommit till dig då, då måste de ha gått till någon annan då. Ja, det får vi väl låta utreda då. Ja, men utreda. Jag vet inte. Det, det, står ju det skrivet på betalorden. Ja, jag vet inte om det här... Det räcker bara att en siffra i numret är fel så här kan det hända om helt annars. Ja, men det, det står ju... När man får hem från Nordea så står det ju studiefrekventa. Ja, hur är konstigt att det inte dyker upp här hos mig några pengar alls. Ja, men då är, är det i sådana fall... Då vet du inte vad du själv har för passjer och kontor såna Jo, det, det är 221872. Ja, men det står, ju att jag, att jag har, jag, det står ju på det jag får från Nordea Frekventa. att pengarna går till studiofrekventa, och du säger att du inte har fått pengar. Ja, men gör kopierar du så här skicka hit någon gång till mig då så får jag se. Ja, jag ska göra det. Ja, för att det här är, är märkligt annars, men... Ja, i sådana fall har jag ju skickat pengar till dig då som inte har kommit fram. Ja, det kan ju ha hänt, men däremot har det hänt ofta att folk har försökt att skicka eh, musik och allt möjligt som inte har kommit. Ja, men du har ju fått skivor av mig. Nej, ingenting sånt heller. Du har inte fått några skivor av mig heller? Nej, inte. Det som gick till Gunnar det, har, har däremot... Ja, men varit... De skickade till dig. Du skickar dem till Gunnar. Han bor ju uppe i Dalarna. Ja, ja, men innan dess också. Det, ja, det var... men han, jag skickar dem till Studio Frequenta, Eller så skickade jag har skickat dem till din postadress. Ja, och tyvärr så har ju åtskilliga... Ja, då har ju spelat mina skivor. Förstör när de har kommit fram. Ja, men då har du spelat mina skiver. Nej, det var länge sedan. Ja, men du har ju fått skiver alltså. Om ja, det har inte kommit någonting, då kan inte spela det om det inte finns här. Ja, men du säger ju själv att, att du har fått skiver även om det var länge sedan. Ja, från Gunnar. Du har ju fått dem av mig. Ja, ja, men du ska ju så det. <laughs> ja. men du har ju själv spelat skivan. Ja, det har jag gjort, bara för att Gunnars saker skulle ju gå i radio och vissa sidor, vissa sidor. jag inte... Ja, ja, men sätta. hur som helst, ja då vet jag inte men, det, var, du inte vad du lyssnar med. Vad gäller hållet, sidan? Ja, men hur som helst i alla fall ska jag svara Lennars märkliga frågor. Jag är inte medlem i någon... Men däremot betalar jag ju pengar till Radio Haninge och till Radio Lidinge och till Radio Viking. Det, det betalar jag pengar. Och eftersom jag går på spelmanstämmor och får information där... Är du musik när... är, är någon Eftersom jag går på spelmanstämmor så får jag ju information om vad nästa spelmansstämmor är något, naturligtvis. Och jag kan ju se det på nätet också ja. om de inte säger det. Och sen har jag två dragspel hemma, och, men det låter ju för jävligt så jag spelar ju bara för mig själv, jag ju inte, spelar ju inte offentligt. Nej, jag tycker det är riktiga musiker som håller håller dem om man inte utbildar. Är... Ja just det, men jag har två dragspel och kan spela för mig själv bakom uthuset på landet, men nu har jag ju ingen landställe längre. Nej, jag förstår det, så hänger det på om dragspelarna är bra skick och är stämda och så vidare det kan det ligga alldeles fel tonerna. Nej, det har ju inte att göra med drag. Det har ju att göra med utövaren om det låter bra eller dåligt. Men jag är ingen dragspelare. Ja, men, men det finns det... inte en stämskuvare i dragspel. Jag vet inte. Nej, det, är det gör det i Piana noggrant. Det är klart att det går att stämma, men det är ju inget fel på dragspelare, Det är det fel på mig. Nej, just Men vad vill jag, jag talar om att man ska gå... dragspel gårde... med åren om man inte sämre? det. Eftersom många som talar om att de är nationalister och så, så ska man ju också spela till exempel... Arnold Boström nu, han spelar ju bara svensk musik nu. Med. Det är ju att jag tjatar på de där jävla Sverigedemokraterna att de ska spela svensk musik och nu gör de ju det. No. Tack och lov. Och så skulle ju fler som är sägs vara svenska och nationella ska ju naturligtvis gynna den svenska spelmansmusiken, eller svenska folkmusiken och inte bara sitta hemma som stugsittare och titta på tv-sporten som Lennart och dylikt gör. Nå, Men, Men du säger i alla fall att du inte har fått här några här pengar. De sitter och sitter jämnt, eh, och ända kväll ända till programmet är slut. Nu, på Men du säger alltså att du inte fått några pengar trots att eh, du står studiefrequentar på? Nej, nej, nej. Jag gör kopior som får titta på det. Ja, kan ja. Det kan ju vara någon som har stulit ja, i min brevlåda. Några... Då ska jag inte skicka några pengar. Hej då. Ja, jag vill ju se bevis för om någon har stulit någonting här i min brevlåda eller annat, hur det nu kan ha gått till sig, kan reda ut det här själv. För privatdetektiv, om jag någon som som hjälper mig, det kostar pengar det, så därför drar man sig för det. och man ska behöva byta brevlåda och så vidare, och kanske ha en låsbar brevlåda och alla möjliga sådana här grejer. Man kanske kan äh, ha någon anordning som larmar brevlådan om någon går lägger någonting eller tar upp något där också som går hit upp. och upp. 81 21 det är på. nu är det en kvarts kvar, eh, tiden går så fort i alla fall. Alltså jag ljuger inte, jag har inte fått någon, någonting i mitt eh, studiofrekvent i varje fall, Lanna och så vidare utan Jag vet inte eh, vad man har skickat det till i så fall Eller om då får man väl det rekommenderat på något vis på posten eh, om, om det gäller eh, pengar och sånt, det ska bli egentligen inte eh, Nu ska vi se en kort paus. Hallå. Hallå? Ja, hej. du, det är väldigt besynligt det där. Kent ringer in och bedyrar att han har skickat dig ja, det har flera omgångar pengar. Och jag ska tala om för dig en annan sak. Jag vet en annan person som har skickat pengar till dig. Ja, det är väl någon som har i min brevlåda här. Vi har ju misstängd länge. För att den personen är förvånad över att du aldrig har nämnt att du har fått några pengar och han har skickat till dig. Nej, det beror på att jag har inte fått några. Alltså, så är det är klart att jag inte kan nämna det. Det, det kommer några besked som Postir. Men är det inte så att du har glömt bort det helt enkelt? Att du Nej, inte jag kommer ihåg det? Det är alltid lätt att skilla på... På att man skulle vara gagge eller någonting? Ja men du, du har ju så mycket prylar att stå med där. Jag menar, nu menar jag det teknologiska. Du har mycket papper du ska läsa om eh, tekniken där. Du har ju pärmar med papper. Och sen i din korrespondans. Om det kommer då så kanske du, du har glömt bort det. Ja, så mycket korrespondenser har jag inte, så att jag glömmer det här. Jag använder ju inte internet här eller någonting. Det, jo, det, men... Det finns inte på internet, är det är ingen idé man försöker där. Grejen är ju den att du har ju ett hel... Ja, sen många, många decennier helvägt intresse för radiotekniken. Och sen när du får pengar... Då har du sånt behov att konsumera, sen glömmer du bara bort att du har fått några pengar igen. Nej, nej, det, det är ett annat konto där det, det pensionspengarna kommer på. Kent inne. säger ju det själv. Han har ju till och med sänt cd-skivor till dig. Ja, men det, det finns inte här. Däremot har han han, det. Det, det funnits eh, skivor i Bredblå som var tillförsörda. Tycker det låter som nu smiter undan lite, för Kent säger ju så här till dig att du har ju till och med spelat hans skivor i radion. Ja, ja, ja, men det... Då måste du ha tar jag ta en kassett med mitt program och säga det, äh, Jag vet inte hur han har gjort det. tycker det är äh, sådana här ja, diskussioner. Men, herregud, om, jag, om du får en försändelse med cd-skivor... Det måste ju du kunna hålla reda på. Ja jag har inte fått det, det på länge. Det, det var Gunnar som skickade varuprofspåsar ja. eh, förut ja, men, med kassetter. Men däremot... Ja men du väntar ett tag nu. Nu börjar det bli lite... Vad ja, ja, slut. Vänta, Kent säger ju själv att han har skickat dig i ditt namn till dig personligen. Ja jag har inte Bra. fått det. Då ska man skicka ja, men det. rekommenderat Adressen är ju radiofrekventa eller hur? Ja då det är det, men det kan ju bli blivit någon misstag på posten eller annat, jag vet inte ah, hur han har gjort. Hans, förhoppningsvis är så för att man skriver avsändare va? Jag tycker det där verkar vara konstigt för att nu säger ju Kent, han har ju inga anledning att ljuga, han säger ju själv att han har hört att du har spelat hans musik. Ja, ja, ja, men det, det, det, det, det, det, det har jag använt sådana skivor som skickas hit under Gunnars namn, jag vet inte hur det kan gå till. Jo, men han har ju adresserat Radiofrekventa, Då kommer det ju till dig personligen. Ja, ja, men det har inte varit någonting som har kommit till mig personligen. Har uh, du... Din, är, har, antingen har du med din, ska jag hitta uh, Har också. du koll på din brevlåda någonting? Ja, det går det ner flera gånger om dagen. Du har, har, har, du, du har en... Din så kallad postlåda, inte... står den... Precis vid tomtingången. Det är så precis utanför utgången där. Ja, då... Men det finns det ju inga... Det är menar... låda. brottbrevlåda. Det är ingen sån där lyxbrevlåda med lås och grejer som ni grannar har. Men du kan ju ha lite koll på lådan i alla fall. Ja, jag har ju det. Men problemet har varit där att de har gått och slagit för den där brevlådan. alltså Det är inte sätt. Ibland ringer, droppar in vatten. Jag tror, jag, jag tror inte det element som smyger omkring. Där böskarna och eller där uppe i de där vildarna där just. Ja, jag tycker det låter konstigt i alla fall. Ja, ja, jag ljuger inte. Det är hemskt att bli utsatt för sådana här påståenden. Grejen är den också kanske, har du också som en eh, affärs... Jag menar, om han skickar din adress då det finns, det finns ju ingen skäl till att han har tagit fel på adress och skickat till Gunnar. Ja, jag vet inte hur det har Nej. gått till. Det, det kan vara någon annan som har fått det, inte Gunnar. Men jag har ingen aning om, om postnummer. Hur du det har ju ingen namn heller, så säga, som har snarare likt namn det där, va? Nej, det finns inte. Nej, jag vet men, men det har hänt däremot att jag har fått på, på, på, post som skulle gå till grannarna som har varit lagt i en annan brev Därför har det legat fel. Ja, just det, men jag tycker det låter konstigt, jag tycker Kent i så fall, han bör ju vara sanning, sanningsenlig, tycker jag. Han har ju ingen skäl till att ljuga om det här. men jag vet inte. Det bästa är, är att du skicka med, är rekommenderade försändelser om, om det är så viktigt att det kommer fram. Ja, visst, det är så. Det är ju väldigt viktigt, men jag tycker i alla fall, om folk skickar pengar till det så är det ju konstigt att du inte får dem i alla fall. Ja, men det, när man ibland har fått skrannarens post här, då kan man ju tänka sig att det kan hända vad som oh. helst. Ja, det är mycket är du det är ju trist, verkligen. Att ja, det är ju det är inte samma post jag gjort om hela eh, organisationen. Och det, är ju inte, det finns inte brevlådor alls så mycket längre. Ja, det är trist. Uff, nej, det är tråkigt. Men hur det är som sagt var. Din adress kan du ju dra där, postadress så folk skickar rätt då. Ja, det ja, jag, brukar, och, jag vill helst inte dra åt ja, men, Det ska stå och Georg och Lindberg och så Radio Frequenta. Ja, ja, ja, Studio Frekventa hjälper det egentligen. Ja, och vi, vad, vad är postnummer då? 12243 men jag vill ju helst inte säga ad exakt adressen här ja, att men nog... då är det svårt för folk att skicka pengar om de inte vet din adress Nej men äh, använder man postiro och ting Ja inga... just det, det kan man ha bankiro Man ska ju skicka form. någonting i lösbrev, det kan jag inte säga att det kommer fram Men eh, postiro eller bankiro ska ju vara giltigt i alla fall Då räcker det med Georg Lindberg och så ditt eh, post, eller nummer där Ja det, det gör det Annars det. finns det kanske bättre system att betala in. Du vet om man bara undersöker hur det fungerar. Ja, en annan sak är du med. Man kan ju varna folk för att man ska låta bli att skicka pengar i kuvert. Ja, inga lösbrev som jag kallar det för. Ja, det har ju hänt när han försökte skicka någon 20-lapp i, i kuvert eller någonting sånt. Ja, det och så det händer hände det ju att Gunnar skickade i lösa kuvert får Men du, för prata punkt. Ja, så men då, programmet är slut snart, tror Ja, ja, men postdämpel, slår den ner på ett sådant där kuvert så det förstörs det cd den ofta. Vet du vad? Vi kan göra så här att du kollar riktigt noga nu och kommer inte du, du ihåg vilka skiv, cd skivor det gäller så kan ju Kent ringa och namnge de skivorna så kan du kolla hemma hos dig om du har dem. Ja, det har de. Det har de, de så många. K om som kan ta det här det nu. Ring de... in och säg vilka skivor det var som du skickade så kan och ta en extra koll i sin sitt diskotek där. Ja, ja, ja. Det finns inte så mycket CD-skivor utan det är skivor för att ta det om band. Ja, okej. Okay. Men nu är slut för dagen Hej, hej. Hej. Ja, det är otrevligt. Man inte märker att tosten fungerar tillfredsställande, men de garanterar ju endast att i viktiga handlingar så det ska gå som rekommenderade förtändelser. Hallå? Ja, den 22 december 2014 skickade jag 50 kronor till... Ditt postgirokontonummer och Studio Frequenta. Ja, jag kan ju tycka om det finns Ja, 22 december. Ja, ja. 22 Men äh, äh, ta gärna... Äh, någon, ja, men någon, äh, där, så, jag, jag, jag, jag har ju jag, papperna framför mig här. Ja, jag har det, det, men jag ser ju inte dem härifrån. Ja, men Nordea, ditt Nordea-konto... Studiofrekventa 22849-0 och det står studiofrekventa och det är skickat den 22 december. Och när du pratar om postlådan så fick det för något år sedan 200 kronor som jag skickade personligen hem till dig. Ja, jag vet inte om det har legat ja. någonstans. Ja, då säger du att det har kommer bort. Ja, att de pengarna har kommit bort. Och när du inte kan hålla ordning på ditt eget postgirokontnummer och, och när du inte kan hålla. Så förstår jag att du slarvar bort pengarna och när, du, när du inte kan se att du har fått det på ditt postgirokontnummer. Ja nummer. men det är olika det... Ja, men du kan det... antingen så har du ett postgirokontnummer med 22-18-79 Ja, för studiosekventar ingenting annat ska man använda. Om, eftersom jag har fått en tillbaka ett papper från Nordea där det står att de pengarna är skickade till dig och du, när jag skickade dig hem till din postadress 200 kronor i ett kuvert till som julklapp. Då säger jag att du inte har fått dem heller. Du har fått hundratals kronor av mig. Men nu sitter du här i raden och säger att du inte har fått dem. Ja men jag någonting. kan inte hjälpa dig. Äh, äh, kör kopior och skicka till mig. Ja men det är väl ingen mening att skicka kopior till dig. När du vi hålla ordning på ditt postgirokontnummer. Jo det, det, det, det är det numret inget annat. Ja det är trist det Man skulle egentligen sluta med telefonväxter i telefonväxteriprogram, eh, telefonväxterier. Det ska handla om eh, radioteknik och laboratorier, eh, kortsmotslagare, eh, mellanfrekvensförstärkare, eh, kurvor, eh, och kristallfilter och så vidare och annat, eh, och sändare ut olika slag. Modulationsmetoder och annat jag är jag intresserades av. Och gärna för att prata med specialister på området som har arbetat just med fartygsradio eller någonting liknande. Jag får väl säga så, det är alltså radiofrekventla eh, som har sänt och antal utgivare i och lindar och, och så vidare. Med, och jag har ju dragit på sig och så är det märkligt det här. Det får ordnas, man att man försöker ta reda på på annat sätt. I så fall på ett säkert sätt att få fram pengar. Men jag tror inte på det där. Det, är bara något, det är väldigt konstigt att satsa ihop. så länge. Och det gick nu inte för mycket sprit och, och rökt inte tobak och sånt. Det är det som förstör människorna. Och så. Det är ett Jag vet ju om mina föräldrar rökte och så vidare. Det ställde, började sälva till min röst jag fick astma och sånt. Misstänker jag. Och det var väl det nu som jag hade slagit till igen på något vis. Eller också en annan jag har e, nästan astma av här i omgivningen. Det är bilavgaser och, och det, Högdalens solförbänningsstation och allt möjligt. Men nu ska vi se en låt. Hej så länge. Det går bra att ringa med privat på 1121-012 och prata efter sändningen en timme ungefär. Nej, så länge. shake. Uh -huh. uh -huh. You can tell what they're thinking of. Uh -huh. Uh -huh. Their eyes are saying little secret things. Uh -huh. Uh -huh. They're using the language of love. Let